Як зі сцени скаже українське слово, то аж дух займає. Просто причудово. Тож невчений батько запитав у сина. Розтлумач, будь ласка, в чому тут причина, що на сцені в тебе українська мова, а у хаті дома нашого ні слова? У твоїй квартирі вже не та картина. Чешуть по російськи «Дітки і дружина». Син великодушно посміхнувся до тата, «Підготовка в тебе, батько, не цькувати. а тому хто вчений істинно відома. Що одне на службі, зовсім інше – дома. Дома в мене мова – засіб спілкування, а в театрі мова – спосіб існування. Як же, рідну мову, я забуду тату, як за неї маю непогану плату». Двомовний бас. Бас, відомий у крамниці, каже продавщиці, «Дайте мені бутилку водки і п'ятсот сельотки». Продавщиця здивувалась. «Ви півець звісний, я буквально обожаю, голос вас чудесний. Так зачем же вам по-рускі говорить зі мною? Ви могли би обратися мовою своєю?» «Я у цьому», – бас отвітив, – «дивного не бачу». По-українськи заробляю, а по-руськи трачу. Пісня під гармонію Колись по місцях велелюдних ходили сліпі кобзарі, Носили в серцях своїх чесних пісні і легенди старі. А нині не ті бандуристи, змінилося їхнє лице, Співають і грають на сценах, щоб мати зарплату за це. А десь на базарах то в кучах, або в поїздах приміських Хрипучі баси під гармошку пісень витинають таких Хоть я не Дюмай, не Пушкін і даже не Блок, не Бальзак Но еслі злагаю частушки, то кої ж то смисліть чердак Болтай, що я випиваю, що вічно під газом хожу Но є тим же я отравляю печонку свою, не чужу Писателем я питався «Но мой не удався проект. Простим я трудягою стався, хоч єсть у мозгах інтелект. Колись по місцях велелюдних ходили сліпі кобзарі, носили в серцях своїх чесних пісні і легенди старі. Небесний гість Серед ночі подорожній проситься до хати. Чи пустите добрі люди переночувати?» «Ні», – сказала господиня, змучена й сувора, – «не до вас нам, бо корова здохла позавчора». А хазяїн обізвався, «та впусти людину, може й нас колись пригріють у лиху годину». Вранці гість устав і мовить. Господине Строга, я пророк Святий Микола, посланий від Бога». Здивувалась господиня, що йому сказати, лише, сиве, а розсудку, як унемовляти. не мовляти». Павши гордо серед хати, гість махнув руками І покрилася вся стеля срібними зірками І на вікнах стріпинулись ангели крилаті І божественні хорали залунали в хаті І сказав святий Микола тихо та ласкаво «Попросити, що завгодно маєте ви право Неможливого не буде і не було для мене Об'явіть мені бажання ваше сокровенне» І упали на коліна жінка з чоловіком, і не гласом возопили, а плаксивим криком. Ми остались без корови, плачуть наші дітки, зроби ж Боже, щоб корова здохла й в сусідки. Рятуйте. Гей, рятуйте, хтось волає, аж душа холоне. Гнат до річки підбігає, там людина тоне. Роздягнувся, розігнався. Та шоу у воду, Підпливає, роздивився, Повернувся ходу. З річки виліз. Думав, каже, що врятую друга, А там то не такий самий, Як і я, хахлюга. Молодці! Ковбаси, ряжанка, вареники, млинці В столиці вивіски вогнем переливаються. О, вивіски, які то молодці!